ויבקעוה וישבו את כל הרכוש הנמצא לבית המלך וגם בניו ונשיו ולא נשאר לו בן כי אם יהואחז כתון בניו ואחרי כל זאת נגפו אדוני במעב לא חולי לעין מרפא ויהי לימים מימים וכעת צאת הקץ לימים שיניים יצאו מעב עם חוליו וימות בית החלואים רעים, ולא עשו לו עמו שרפה כשרפת אבותיו. בן שלושים ושתיים היה במולכו, ושמונה שנים מלך בירושלים, וילך בלא חמדה, ויקברוהו בעיר דוד, ולא בקברות המלכים.